Маруся з головою поглинула дійство на сцені. Все, що не стосувало опери, для неї в даний момент просто не існувало. Тьомик знову повернувся до мене і лечутно промурмутав. Наливай! У напарника були на те свої причини. Річ у тім, що від початку вечора Кучерява діволя майже не розмовляла з ним, відверто ігноруючи залицяння. Іноді вона кидала на Артема безжальний, сповнений не то презирства, не то суворого докору погляд, який не віщував нічого доброго і від якого у мого товариша голосно клацала щелепа і підгиналася коліна аби так Тьомику конче необхідно було хильнути щось для хоробрості. «Правильно», – прошепотів я у відповідь, «бо мене це тужливе виття вже задрало. Після коняку хоч почну розуміти, про що вони співають». Я дістав з кишені пластикові келишки, непомітно розлив бурштиновий напій. Затим ми з Тьомиком – Сокнулося і перехили в чарки. Півтемліву залу нашого маленького злочину ніхто не помітив. За наступні півгодини злочин повторився ще три чи чотири рази. Закусювати, зрозуміло, не було чим. Тому доводилося занюхувати гудзиками на рукавах наших піджаків. Врешті, решт, Пляшка майже спорожніла. Прикриті сутінками концертної зали, ми з напарником перемудрилися капітально наклюкатися. У цей час зі сцени звучала арія Германа. Високий немолодий тенор з гарним кучерявим волоссям старанно співав, що наша жизнь, игра. Добро и зло — одни мечты. Труд, честной сказки для бабья. Кто прав, кто счастлив, здесь друзья. Сегодня ты, а завтра я. После куплету и шел, приспел. Так бросьте же борьбу, ловите миг удачи. Пусть неудачник плачет, пусть неудачник плачет кляня, кляня свою судьбу. І я пильно слухав, але геть нічого не розумів. І це мене страшенно злило. Це просто доводило мене до сказу. Скажімо, замість приспіву, я чув абсолютно несусвітній набір окремих звуків. Та-ба-ба-ба-бу-ба-ба-ба, -ба -ба -ба, лав ві мі -чі -чі ча ча «Пука-нука, да-да, да-да, палача, Пака-ну-да, апі-ноча, ня-ня, ня-ня, ню ню-ню». «Що за фігня?» – обурювався я, Скубаючи Тьомика за рука в жакет. «Він наче китайською співає. Що? Не?» «Эх», – відповідав Тьомик помутнілими очистками, тилющившись у чиюсь голову на передньому ряді, цитькали на нас з усіх боків. «Ви от з мене зараз, мабуть, смієтеся, а самі намагалися оперу слухати? Признайтесь чесно, хтось колись чув цю бісову арію Германа з опери «Пікова дама», а?» Не треба нічого казати, я й так знаю, якою буде ваша відповідь. А то для початку візьміть і спробуйте її послухати. Для цього не обов'язково виряджатися в театр. Достатньо просто завантажити арію Германа з сайту. Постарайтеся розібрати хоча б одне однісіньке словечко. Вже тоді гегочіть із забоскальте. Тим часом Герман виводив далі, «Що верна смерть одна, Как берег моря суєти, Нам всем прибежище она, хто ж їй милей з нас, друзья, Сьогодні ти, а завтра я». І ось саме в той момент, коли виконавець ролі Германа підступив притул до другого приспіку, у мене трохи помутніло в очах, мозок затягло якоюсь непрозорою димкою, а потім настало просвітління. Я почав розуміти, про що він співає. Я розбирав геть усе до останнього словечка. Люди, це було просто неймовірно, немислимо. Такий кай. Я не міг повірити власним вухам. Усвідомлення цього факту вкинуло мене в екстаз. Якоїсь миті я втямив, що більше не можу стримувати шаленого захвату, який переповняв мене зсередини. Я вицідив з пляшки залишки коньяку, добряче промочивши горло, а то, где риск, начали отпущена пружина, распрямился и почал подспивывать тенеру. Так брось же борьбу, ловите мик удачи, пусть неудачник плачет. Как потом рассказывал Тёмок уже в цьому месте, я Горлопанив так, що бідалашка Герман сконфужено замок і почав дослухатися до мене разом з усім залом. Оркестр продовжував грати. Після того, як усе закінчиться, мій напарник буде ще довго микитити, що на нього тоді не йшло. Я, проте, чудово розумію, в чому була справа. Несподівано, моєму товаришеві прокинулось щось древнє, свавільне і розгнуздане. Моя невіжена витівка розбудила давно забуті голоси предків, які загоркотіли в його легенях немов віддалений грім. В артемових очах проступило щось таке, що протягом біків примушувало вовків, Вийти на місяць темними зимовими ночами, що спонукала наших волохатих предків брати в руки палицю і вистукувати нею по пустотілому стовбурі примітивний ритм, виділяючись відблиски родового вогнища на стінах печери. Відтак Тьомок підхопився з крісла Стерпенувся, мов пес, який щойно вискочив з води, і приєднався до мене. Обнявшись за плечі, ми розкинули вільні руки в різну біч і ритмічно похитуючись доспівали разом ту частину приспіву, що лишилося. Пусть неудачник плаче. Пусть неудачник плачет, кляні свою судьбу. Оркестр притмом заглух, Наших там у ямі в одну мить завели Високоякісним бетоном марки P4W-30.